ויקבוט שאול את כל ישראל, ויחנו בגלבוע. וירא שאול את מחנה פלישתים, ויירא, ויחרד ליבו מאוד. וישאל שאול בה' ולא ענה הוא ה', גם בחלומות, גם בהורים, גם בנביאים. ויאמר שאול לעבדיו, בקשו לי אשת בעלת אוב, ואלך אליה. ואֶדְרְשָה בָּוּיֹמֵרוּ עַבָדָּב אֶלָיוּהִנֶה אֶשֶת בָּעֲלָת אֹב בְאֶנְדּוּר. וַיְתְחַפְשְּׂשָׁאוּל וַיִלְבָש בְגָדִים אָחֵרִים וַיְלְכְוּ שְׁנֵּהָנֶּשֶֶּׁׁמֵוּ וַיָבֹ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 גם את מחנה ישראל ייתן אדוני ביד פלישתים. וימהר שאול ויפול מלוא קומתו ארצה. ויירא מאוד מדברי שמואל. גם כוח לא היה כי לא אכל לחם כל היום וכל הלילה. ותבוא האישה אל שאול, ותרא כי נבהל מאוד.